Tässä juhlitaan Espanjan tulevaa Euroopan, mahdollista Euroopan mestaruutta. On valitettu, kun meillä tulee aina niin miksei koskaan jalkafuudissa-spesiaalia, mutta silloin usein paskis on mennyt tauolle ja usein, useimmiten tai aina paskis on mennyt juhannuksena tauolle mutta nyt päätettiin sitten poikkeuksellisesti. Ai, en mä sitten mikä viisi. Niin, jatketaan vielä yksi Täällä on Deiji Kekkonen tuonut näitä... <tys> Levi, mistä sä oot tän kaivannut? Tää ei oo mun kaivamu, mutta on no, tota. Okay. Mä, mä oon syytä keton näihin. <tuhu> Harri Niemean kiittäminen ah, tästä joo, helmestä. Joo, selvä. Kuinka sullakaan Harrilla on taas? Täällä on siis Deji Kekkonen, ja sinä ilmeisesti tiedät, että mä... Jalkafoodiksesta kaiken. Me ollaan päätetty, että sä oot, sä oot sitten lopullinen totuus ja ä, alkava totuus ja sillä välillä totuus. Me ollaan spekuloida, me ollaan Pupen kanssa, Paulina Silinaurin kanssa täällä to, to, to, harrastelijoita ja sitten sieltä tulee sitten se lopullinen miten, totuus, mitä on asia. Mutta Paulina Silinaur, sinähän sinä olet naispuolinen henkilö, eikö totta? Ä, kyllä. Päätettiin sitten, kun siitä huolimatta ottaa sun keskustelemaan jalkapallosta. Pitäisikö meidän DJ Kettoreen? Kepanil... Niin, naisetkin pelaa jalkapallosta. Niin, Ai vaan aivan oikein. Niin, pitäisikö tähän alkuun naiselle tuolleen, että mikä on paitsio? Voitko kertoa ystävällisesti DJ Kekkonen? Voi herra Jumala. Mä arvasin muuten, että tätä kysytään. Mä arvosin, että sä arvosit. Koska viime edellisiä EM-finaaleja katsoin äitini kanssa, ja mun kaveri sanoi heti, että ihan varmana, sun äiti kysyy ekana, että mikä on paitsio, mutta ei. Mun äiti kysyy ekana, että onks toi yksi pelaaja, se Serranon perheen näyttelijä. Paitsi no, siis paitsio se on muuttunut vuosien varrella, eikö totta? pitää paikkansa. <laughs> tuota, Paitsi tämä ei jo ikinä lopullista totuutta, niin lop, lopulliset totuuden lausujana nyt, niin, niin ehkä jätetään se. Sanota, ei vai lähdetäänkö me hetkeä. No, kertaan, otetaan nyt katsota, täällä on kaksi naispuolista henkilöä varmaan, kun teillä on Paskalista se on useinkin, vaan mä Mä lähetän molemmille terveisiä. Mä veikkaan, hyvin vähän naispuolisia kanssa, kun keskustellaan potkufudiksesta, niin mm. sitten vielä vähemmän. Mutta ke kerron ihan alkuun tähän paitsio. No niin, nyt ollaan hiljaa, kuunnellaan. Paskia aina. Mä otan pois joo, joo, oikein. Oi, Jalkapallossa on kaksi joukkuetta. Hyökkäävä joukkue, jolla on siis pallo, ja puolustava joukkue, joka on ilman palloa. hyökkäävän joukkueen pelaajalla on pallo. Se voi syöttää sen pallon kenelle tahansa, mutta jos se pelaaja, jolla se syöttää sen pallon, on sillä syöttöhetkellä mennyt ylemmäs kentällä, kuin missä puolustavan joukkueen alimmat pelaajat on, niin silloin vihelletään paitsi jo. No aika hyvin! Aplodit! Aplodit. Eiköhän se ollut tässä panukkaan. Jalka-furiksista ei tarvitse muuta tietääkään. Aikaisemmin se riitti, että tota, joku ää, hyökkävän joukkueen pelaista vaikka se ollut, tota, no, niin, vaikka se syötettäkään, niin hän oli tota, no, niin, tavallaan siellä mennyt. En, äh, miten sä sanoitkaan hienosti, että puolustava joukkue, jotain bla, bla, bla. Niin se bla. Nyt, mutta nyt, mut, siis riitti, että hän se yleensä hengasi siellä ylhäällä, mutta ja oli puolustava joukkueen jo, alin pelaaja, oli ylempänä kuin se tai jotain sinne päin. Mutta se on, se on, se on niin, niin, nyt se on vaihtunut, koska sitten, jos se ei vaikuta peliin sillä hetkellä, kun sillä syöt, syötä lähtee, niin sitten ei tule Paitsiota. Mutta kun ihmiset, aina, varsinkin amerikan kieliset, valittavat, koska ovat sivistämättömiä jalkapalloista, mutta mä ymmärrän osittain sen, että valitetaan, että ei tule riittävästi maaleja, niin miten se olisi tällainen näin? Mä oon yksi ehdotus, olisi mulla, että paitsi pois muualta, paitsi rankka. Karialueelta, Mitä se kuulostaa? Tallinnalla Jä, tämä varmaan mm. No Meillähän naisten harrastelijassa ei ole paitsi. Joo, oh, hyvä! Fuck the paitsio! Ei tarvi selittää. <laughs> niin. Me ollaan tullut siihen tulokseen, että tota, koska siihen yleensä kaivataan enemmän tuota tuomarivoimaa, jotta nähdään mm. ne paitsi, että ei tuosta käsirysyä sitten, niin, niin, niin ei kukaan haluttu olla katteleva niiden naisten pelejä, että sinne ei saada noita valme tai siis tuomareita tarpeeksi. Niin Ehkä sen takia, että se otettu pois. Mä voisin kuvitella, että naisten pelässä, jos naiset rupesivat painimaan keskenään siellä, niin se tulisikin yleisö ihan mukavasti. Mutta siis mä vielä olisin laittamassa siihen, että paitsi on, että myöskään, että siis Rankarialueella ei saisi se ja myöskään sitten, tota noin niin ei hyväksytäisi paitsi niin, että, että o, ei, siis keskiviivan yli pitäytyy mennä kuitenkin, vasta sen jälkeen, tota noin otetaan po pois paitsi jo siinä sitten, paitsi siis se Rankarialueella. Ettei et, et, et kuitenkaan ihan omasta, niin kuin omalta maalil, maalilta voi potkasta toisen maalilla, joku hengailee siellä niin että, että kuitenkin pitää puolivälin kenttää niin pitäisi tulla. Miltä kuulostaa nyt siis totuus, herra Kekkonen? Totuus kuulostaa siltä, että sä oot nyt muokkaamassa jaakapallon pyhiä sääntöjä jääkiekon suuntaan, ja sille tulee ehdoton punakortti. Aha, eikä. Arisa Ekan kortti. <totuus> Hyvä. Aivan, lähetän marotun. Punainen, mä lähden pois. Ulos <totuus> kentältä. Ja, to, to, laittakaa satboksiin viestiä, niitäkin luetaan sitten jossain vaiheessa. <totuus> Mutta nyt on, e, e, tota niin Espanja on, on, on loppuottelussa ja siellä on sitten myöskin nelisen ottelun voittaja Italia, niin miltä se tällä hetkellä vaikuttaa et, tilanne? Mun Kumpi? sydän itkee verta, koska Saksa ei ole siellä finaalissa, mutta kyllähän Italia sinä ansaitsi mennä ja Pirlo Palotelli, se on siinä Italia vielä. Joo, musta tuntuu kanssa, M mullakin sydän itkee verta, Portugal ja Saksa ovat poissa, niin ei... Mä en, mä en valita, että Saksa on poissa, mutta portu, mä oon aina kannattanut Portugalia, tai siis noin parikyppisestä asti, niin tota, kun mä tein ensimmäisen matkan niin tota, no, niin kunnan tota, niin reissun, niin se meni Portugalia. Just silloin oli myöskin jotkut myömmän tai em skapat oli päällä, niin, tota, no, niin mä voisin kannattamaan välittömästi Portugalia. Mutta mitäs mun jotakin sanoa johonkin vielä? Niin, niin, tota, no, niin tämän e, e, turnauksen e, suurimmat pettymysjoukkuet ja mitkä ovat pärjänneet siis odotuksia paremmin. Ihan oikeastaan asiaa nyt tulee. <laughs> no niin, mennään asiaan. Hol Hollanti oli kisojen suuri niin, flop. Ilmi Ilmiselvästi ja kyllä nyt toi Portugalin meneminen väljeri oli hieno suoritus mm. kuoleman lohkosta. Ja jokainen, tai ei varmasti jokainen tiedä mitkä oli lähtökohdat, mutta Italia lähti kyllä niinku ilman mitään odotuksia näihin kisoihin. Niin on toi aika sensaatiomainen niin jo, tarina. Ni Suorastaan ni tuhkimo tarina. Niin, eikö ollut joku lahjus hässäkkä oli että tota noin, eikö on viimeksi joskus aikaisemminkin sitten kun oli ne sitten voitimme mestaruuden näin, ja 2006 ja niin kuin identtinen tilanne. Joo. Mites toi ajattelisit sit portugalia portugalia siis sehän oli, se oli, niin, se oli niin pienestä oli niin kiinni koska portugalin pe pelaaja äh, rankkaskapassa podcast äh, se rankkasia tota noin, niin tolppaan siinä niin jos olisi pari senttia mennyt vähän sisemmälle niin se olisi tullut maali ja se taas Espanjan ratkaisija joka tuli selkeä potkaisemaan, se meni taas tolpan kautta sisään että kaksi senttiä toisella kaksi senttiä toisella niin mitä sä olisit käynyt? Salinella. Niin. No niin. <härä> Sano se. <härä> <härä> <härä> mutta ruotsi pelas paskasti. Hyvä, hyvä, hyvä. <härä> ja mutta siis mikä se, mikä se oli niin? Kreikka yllätti. <härä> Jaa. Kreikka pääsi jatkoon sillä tavalla, mutta puhutaanpa nyt Kreikasta. Tämän jälkeen kuunnellaan vaikka jotain musiikkia, mutta... Kun... Nimittäin se 2004, kun Kreikka voitti. Katsotteko varmaan loppuun? Seurasitko kisoja sen mm -hmm. verran? Kyllä. Niin olihan se Jumala ota sen tää puhduttavaa. No se oli ihan yhtä puhduttavaa nyt. <laughs> niin. Et se, se oli ihan, ihan positiivissa periaatteessa, mutta siis Jumala ota tästä täällä määrää kentällä, <laughs> joka ehmeti hipasusta ja sitten yleensä niin jäädään pyörimään siihen kentällä, mutta ne piti joka uhko rahataa siitä ulos, että mahdollisimman paljon. Saatiin aikaa pelattua. Vaikutte aika muista huija, huijarijoukulta tuolla mm -hmm. kreikan joukkoa jostain kumman syystä. Chot, chot, chot, chot. <laughs> mutta miten, miten te olette muuten mieltä sitten, kun eri maat pelaa, niin, niin huomaatko niin sen kansallisluonteen niin kuin pelitavasta? Ja fanista totta kai huomaa, mutta tota, myöskin pelitavasta. No se ei huomaankin siinä, että saksalaiset on tosi rumia. <laughs> ja itellä olisi hyvän näköisiä vai? Perinteisesti? Mm, niin, joo. <laughs> <tos> <tos> Joo, sillä se huomaa sen eron, maiden Sama. välisen eron. <tos> Eikö toi joku brittivalventaja sano, että te, te, te, jalkapalloa pelataan 9 minuuttia ja lopuksi Saksa voittaa, niin sanoo, että mikä joku että hän saa, mutta saksalaiset rumia. <tos> <tos> Mitä mä äsken muuten kysyin? No sä kysyit niistä pelitavoista, <tos> niin, niin, niin jos mennään ja niin harraste-foodikseen harraste taas vähän arvokisatunnelmista, niin... Mä oon asunut Saksassa, ollut vaihdossa siellä aikoinaan. No, no ilman kun sitten olet No mä olin jo ennen sitä, no. mutta tuota, siellä mä pelasin paikallisen höntsäporukan kanssa. Ja siellä oli paljon kundia, jotka ei siis ollut hirveästi jalkapalloa pelannut muuta kuin ne pakolliset pihahöntsät. Mutta kun me mentiin kentälle, niin jumalauta, että se oli järjestäytynyt. No Jokainen niin. höntsä jatkikin, että niinku, se oli tosi tarkkaa, että et missä kukin on. Ja mä tunsin sitten ihan sooloilijaksi siellä, vaikka mä olin niinku, kuitenkin... Ikäni pelannut seurassa jalkapalloa ja se oli kumminkin vaan höntsää, mutta Joo. eli saksalaiset se... kyllä sen siitä huomaa kyllä. Niin. Muuten, kaikista kookkaammat ihmiset löytyvät maailmasta käsittääkseni Hollannista, mutta saksalaisetkin on pelaani niin Varsinkin kun pelataan mömmöskapoja ja siellä on joku aasialainen joukkue, ja niin Japani tai Korea, niin ku, ku, ku, kuinka usein ne on tehnyt tuota, noin! Puskumaaliin Saksaa vastaan. Nämä olisivat <laughs> puoli lyhyempiä kuitenkin keskimäärin. Se on hirveä ponnistusvoima, niin, niin. mikä ettei. Niin. Kuinka paljon on sit hyötyä siitä? Kun Okei, sitten olet varmaan kuitenkin taas vikkelämpi. Maranon on, on täys patukka sillä, kuitenkin, mutta se, että niin on maailman paras pelaaja silloin. Niin, niin, kuinka paljon on jokkulle, mitä veikkaat, totuuden to torvi siinä niin, että, sillä, että on kuitenkin kokkaampia pelaajia? Onko se on uudellista, että on kuitenkin enemmän hyötyä kuin pieni koko syviä? Se Fudis on siitä hieno lajeja, niin. katsotaan. Niin... Kaiken kokoiset mahtuu kentsulle. Se on vielä kiinni siitä, mikä rooli on joukkueessa. Mutta jos ei jalat toimi, niin jalkapallo ei pysty pelaamaan. Aijaa! Tuossa tuli totuus. No mutta jos me katsotaan, verrataan vaikka kiekkoa tai johonkin lentopalloon, niin tarvii vähän enemmän hienomotoriikkaa kumminkin. Kropahallintaa, joka lähtee jaloista. Niin siinä pelaaja voi laittaa kentälle, kunhan se on hirveä karpaa. Ja iso pari. Mutta mä sanoisin, että sillä on myös niin kuin merkittävä rooli, että kuinka paljon löytyy sitä sisäistä raivoa, että hmm, puskee niin. vaan läpi äh, tällä naisten harrasteliikakokemuksessa. Voisin kertoa, että kotiäidit ovat pahimpia. Äh, niin kuin, että sieltä löytyy eniten sitä sisäistä raivoa ja semmoista niin halua tappaa ja jotain semmoista sul jotain, mä en tiedä mitä se on, mutta se on tosi pelottavaa, ja siellä on eniten tullut turpaa. Ja kyllähän, jos turpaan tulee, niin sitten häviää. Niin, todennäköisesti. Toi, toi, toi oli melkein brure, eli vallinnuksen, se, tota, jos tulee turpa, niin silloin yleensä häviää. Se on aina semmoisia itsestäänselvyksejä. Jos joku, joku tietää, että bubismeja, nimittäin, että joskus oli semmoinen www.bubiclubi.fi, tai bubismi.fi, missä oli kaikista pahimpia. Mä en nyt saanut sitä auki, Tuolta, noin löytyy vain yksittäisiä, yksittäisiä juttuja, mutta to, no niin, tässä on Miksi öö, se tässä näin? Onko sulla väärä? Ei, hitto soiko. Tässä on. On tullut väärä tuota lehti mukaan, mutta tuota löytyy yksi bubisin multa, mä oon hakea jossain vaiheessa. Mutta tähän vielä otetaan yksi, Mä että mulla on nyt asia tähän alkuun. Ajattelin, että tulee puolet on tulisi musiikkia ja puolet mutta ehkä tällä, me on loppuaiheet kesken näin Tämä on varmaan todella kiintoisaa ihmisille, jotka ei kiinnosti jalkapurissa kiinnostaa pätkääkään Mutta joku on joskus ehdottanut, kun, kun kuitenkin on pelaa siellä, niin niin on että nehän usein no, aidottakoon oman kylän poikaa siellä pelaamassa. Pois. Miten, muuten no, kaikki tietävät, mikä on se, se espanjalaisen liikajoukkue, missä, missä saa ainoastaan baskit pelata? Athletic Bilbao. Joo. Ja ne pärjää aika hyvin kuitenkin. Ja kuka paljon espanjalaisia paskelitaan pari milliä ainoastaan vastaavaa. No siihen mulla ei enää riitä tuota tieto, mutta joo, kyllä ne on... Miha, se on joku 50 vuotta putkea ollut pääsarjassa, niin se on aika kunnioitettava. Niin, ja niin es Espanjassa ne aikaisemminhän ne on sanonut, että ne ei sen takia, koska monet ei tunne itsensä espanjalaisista. On baskeja ja on, baskeaja, on, on, on, on tota, varsinkin katalaa, niin Barcelonan pelaajat, pelaajat näin päin pois. Ja sitten on myöskin Galisiasta, ne puhuvat tavallaan vähän omaa kieltä ja näin päin pois. Mutta nyt ne on niin saanut jotenkin nämä sovittu pois. Ja Barcelonan ja, Barcelona ja Madrid pelaajat, nehän kauden aika, ne ihan kirjallisesti vihaa toisiaan. No, mikä on? Siis, no, on, tämä on, miten ne on saanut soittua sen siellä sitten? Hitto sen kun tietäisi, mutta sen kyllä huomaa siitä jengistä, että siellä ei enää ole näitä kuppikuntia, Joo. mutta kyllähän ne fanien keskuudessa on olemassa. Jos meet Barcelonaan katsoa, kun Espanjan maajoukkue pelaa, niin siellä on kyllä väkeä, jotka tuulettaa, kun Espanja saa turpaa. Niin. Mä oon niin lukenut tästä jonkun jutun, että ne hirveästi vitti siellä pelata tota, no, niin matseja, koska tota, no, niin, katalaanit, niin ne muuaa kansallislaululle. <tämmäriin>. Suomessa, Suomessa tota, mennään pelaamaan Avenamalle. Furismatsia jäi sitten muuamaan, kun tuli, kansallislaulu soi siellä. Ehkä ihan syystä ei viitti hirveästi pelata siellä, koska ne pitää itse itse asiassa maskina milloin. Siis Katalanen ilman millo, millo, millo, kuin tänne tota, on israelilaisista. Mutta nyt tuli se kysymys, ja sitten tämän jälkeen tulee se biisi. <kki> niin, totta, no, niin, niin, joku on ehdotti, että kun on kuitenkin joukkueet, sitten on. Äh, Oma maan kansalaiset kasataan niin, tota, pitäisi valmentajankin olla sitten kyseistä maasta. Nytköön nykyään tupaa, kaikki eurooppalaiset dominoivat kaikkea, että eurooppalaiset valmentaa siellä sun täällä sun tuolla niin eri maanosissa ja näin päin pois nyt majokkuita. Niin, kuin niin mitäs mieltä totuuden torvi on? Totuuden torvi voi olla eri mieltä kuin englannin majokkuja pelaajat, jotka olivat tyytyväisiä, kun ei ollut kielimuuri, kun ne sai pitkästä aikaa taas sinne R-vikasen Roy Hodsonin valmentamaan, joka on Suomen majokku entinen Päävalmentaja mä sanoin, että se on paras päävalmentaja, joka Suomella on koskaan ollut. Et mä otan mieli hyvin Suomeen ulkomaalaisia kavereita, jos me tekee hommassa hyvin. Mutta annetaan nyt Mika Matti kuitenkin vähän aikaa tehdä Suomen peräsemmässä rauhassa duuni. Elikkä el el sä kannatat sitä, että ulkomaalaista työvoimaa otetaan? <laughs> mä kannatan sitä, että tämä on paras mahdollinen valmentaja. Niin. Ja sitä paitsi, koska niin, tähän heitä! heitä. sitä... Paulinna tuosta noin vielä ehittää jotenkin tohon niin, että siis tavallaan kun Eurooppa on ollut niin paljon paria muuta joukko että lukuna edellä niin tavallaan sitten tämä tämä kuilu sitten tasaantuu sitten koska otetaan valmentaja oppia sitten Euroopasta esimerkiksi Japanissa ja tuolla noin kuin Korealla näemme näemme pois niin ei ole niin suuria tasoeroja taso se on hyvä asia. <totipäriä> niin tämä on minun minun, ei, tämä minun minun mielipiteeni. Minä niin. mielestä päätös kun soveltaa sitä vanhaa euroviisusääntöä että pitää omaa maata edustaa sillä omalla kielellä. <totipäriä> Aa justi se jo. Helsinki. Mitä sä tola kuorimaveitsellä No isossa omenassa alle. ajatteli kuori ja parhaat päältä. Ale, isossa omenassa, nyt. Omena. kuin pieni kaupunki. Seuraavaksi Beelteman kieli koulu. Repeat after me. Why would you pay more? Miksi Suomen suurin jenkkiautolehti V8-magazine. Nyt kaksi yhden hinnalla. V8. Hyppää kyytiin. Kesä 1979. Sukujuhlat Bretaniessa. Sadetta, aurinkoa ja puutarha illallisia. Nuorten ensisuudelma. Mummon syntymäpäivät kajahtaneita sukulaisia laulua ja tanssia Julie Delpin uusi komedia ranskalainen viikonloppu elokuva teattereissa Radio Helsinki up and dust yourself off and back in the saddle you're on the front fire everyone's watching you know it's serious we're getting closer this isn't over the pressure's off you feel it but you got it. all believe it when you fall get up oh, oh. and if you fall get up it's eh, because eh. this is africa Ja mä pelastan teille, että yleensä paskiksissa ei toivota niinkään musiikkia, mutta tulee jossain määrin enemmän. Tätä löytyy muun muassa joku hillitön HJK on Suomen mestari viisi. Mutta otetaan tähän, ennen kuin jatketaan studiomiehityksen kanssa, niin otetaan vähän shoutbox-kommentteja, mitäs tänne on tullut. taas aika paljon tullut, odotoon. Nykänen on laittanut viestin, että Peltonen Antti on kaljumpi kuin Se on Starin kaljuin. Miltä nyt tuntuu Antti? Hyvältä tuntuu, on aika hieno. Hieno viesti. Sillä lailla, mitäs vielä? Ja musiikkia vika, viikalähetys, let's talk more shit, okei. Haha, selosti paitsi on painissa ja silti meni väärin. toi nyt oikein liittyy? Sitten Hanne, on makaronien fani, onko yhtä pöllöä itälohjuhumpaa kuin tää Espanja-potkuri? löytynyt tuolta noin. Älkää nyt haukka kun Espanja pelaa tällä kaudella vielä paljon tylsemmin ja paskemmin kuin ilman hyökkääjiä. Joku väitteli, että espanjalaiset ovat Espanja olleet niin tylsiä, koska ne on niin ylivoimaisia. No joo. Ei kun on, on se on se niinkin, niin, okay. Mutta mut se myös pitää paikkansa, että ne on pelannut monta peliä näissä kisoissa ilman hyökkääjiä. Niin. Siis, Vallankumouksella 4-6-0 taktiivilla. No mutta siis tota, ei ole itse asiassa näissä kampoissa oikein kukaan pelaaja on tavallaan noussut kenen niin oikein kunnolla. Jos palotelle tekee vielä pari maalia, niin sitten ehkä se, mutta joku kolmen maalin on nyt tehnyt jotain parhaaa. Tutana, niin onko se viisi tyyppiä on sillä pörssin kärjessä? Ainoastaan kolme maalia ja yksi maat jäljellä. Joo. Vähän vaan vai on sillä puolella. Mutta kattokaa Italian keskikenttää ja aavistuksen narkkarin näköistä Andrea Pirloa. Kyllä siinä on kisoja tähti. Tuossa on Hyper viesti. Palotelli on Mr Eurooppa ja tuleva Kalifornian kuvernööri. Ja apsat ilmoittaa, että nyt loppu se jalkapallo. ei kyllä taida loppua, hän oli väärässä. <laughs> Tuo tää ja pruureik valinnus löytyy sieltä ja tällä tieto 2,6 miljoonaa baskia on. <tos> Kiitos. <tos> Neuron oh. eriä toivottavasti. Eikö Britannian joukkuilla aina tai Englannin joukkuilla, Se on eri asia, niin tehdään tuttu kisapiiisin vähän niin kuin Suomeen Suomellakin tota, on. Eikö, eikö tämä pidä paikkansa? Niillä on aika hyvin, eikö se niin uusi että tänään, eikö, siis, take, eikö se olympialla? Olympialla ei ole olympi tunnustyys. Joo, se, se ei ole kai mm. Mutta näin. Mutta Pauliina on jotain asia, johonkin liittyen. Aa, joo, ei, kun puhuit sitä ää, buuaamisesta, niin. niin sehän on kuitenkin aika iso osa, niin kuin tämä ä, musiikki, niin tota, se siis ja solvaaminen iso osa ää, jalkapalloa, olet niin, huomannut. Niin, mitäs, mitäs mieltä se on solvaamisesta? Unohditaan rasistit solvaukset, nehän on hyi, hyi, hyi mutta onko, onko se tota, ne on, oikein, vaikka esimerkiksi joku pelaa... Ex-kotistadionillaan, niin sitten jotkut ovat kakkeria, kun ne vaihtanut vaihtanut joukkuetta päin pois. No, onko se tähän tavallaan ihan ymmärrettävääkin? Joo, ja mun ne on kuitenkin välillä aika nerokkaita. <tos> ja sitten, että sit jos ei tavallaan ketään mitään haukkuu, niin aina tuomaria voi haukkua. <tos> Joo, <osat kai. tos> Se oli ainakin nappulaliigassa aina vakio, että kun vanhemmat ei kehannut tavallaan niitä lapsia haukkua, niin kaikki huus tuomarille pääpunasena. <tos> Mitäs totuuden torvi tähän näiden? Äh... Nyt on taas yllättäen näissä skabandeerauksissa keskustelua, että, että maalikamadat käyttöön, koska se yksi maali oli maali, mutta se hylättiin sitten. Vaikka se lähtikin Paitsiosta, mutta siis Paitsion virhe, virhevihelykseen tulee aika useinkin montakin samassa ottamassa hyvin harvoin. Kuitenkaan, kuitenkaan niin kuin useampi maali hylätään, vaikka olisi pitänyt meillä maaliin. Kyllä maalin hylkääminen on paljon traagisempaa kuin tota, noin, niin paitsio -mo mokeltaminen. Niin, jos minun meni tässä jonkun mielestä sellaista selostaminen painealla väärin, niin... niin aikamoista painoja, että siellä on refeilläkin. Mä oon ehdottomasti pro teknologiaa, Se on helposti toteutettavissa nykyään. Mutta sitten siinä on se vaara, että kun annetaan pikkurilli, niin, niin sitten sitä teknologiaa ruvetaan käyttämään. Katsoin, että oliko se rangaistuspotku, oliko se paitsio. Siihen mä en lähtisi. Mm, no. Mutta mut, se, että yks pallo maalissa, niin ei se sitä peliä niin paljon viivytä. Aivan. Teknologia käyttöön vaan, niin. kaikki kiittää. No niin, huomaa, huomaa, että tähän on Saksan kannattaja. Teknologia, teknologia. <laughs> <Se. Tos> on... <laughs> Rajtsel Fredolato oli, ottakaa nyt ne paidat pois balotelli kunniaaksi. Voitko kun teidän tekijystänne, mutta muuten lähti just... En niin. kato, lähteekö kekko sieltä Kekkoselta <hiel> sieltä lähtee paita. Kivomaan täällä kahden tommoseen. <hiel> Paidattoman munapää kaksosen kanssa lukittuna hikiseen studioon. Mitä nyt tuntuu tällä hetkellä? Hei, mitäs, mitäs tota noin, ihan oikeasti, onko, onko se pelkästään tota noin, noin niin naispuolisena ihmisenä, näin, näin mies mieskauheuden <tos> ympäröimänä? <tos> <tos> <tos> <tos> niin katsoakin ihan oikeasti naiset, tota, fudista, sitä, että on pudista jotkut, ja pelkästään se että on hyvän näköisiä pelaajia. Mä just luin jostain, vitsi, oliko se Ilta-Sanomissa, että joku tutkimus oli tehty, että, että ketä pelaajaa naiset haluais nähdä eniten kentällä, ja se oli Beckham. Siis varmaan on olemassa semmosia. Varmaan. Niin. Katsotaan. Mä yritän miettiä jotain vertausta, että katsotaanko eläinohjelmia sen takia, että siellä... Näkyy. Hettunen, kyllä mä voin katsoa, jos mun pitää seurata yleisurheilua. niin kyllä mä minultin kuule seuraa no, niin naisten pituushyppyä tai naisten korkeushyppyä. Se on kyllä ihan saletti. Hmm. Ei, ei kun naisten kuulantyötä, niin ei, ei, ei niin paljon kyllä uppoa kuuleppas. Tai moukariheittoa. On mut oha se jännä, minne se lentää sitten. <laughs> se lentää kentälle. <laughs> ellei se sinne häkkiin. Toivottavasti. Niin, ellei sinne häkkiin. Mutta hei, äh, tässä on, otetaanpa täältä näin. Nimittäin tämä hoiko on Suomen mestari. Vihdoinkin. Joo. Tämä on siis. Ää, painot, ää, painoton ää, kekkonen siellä. Se, se, tää sun löytyjä ilmeisesti vai? No löytää ja löytää. Hoiko voi syyttää ihan itseensä vaan siitä. Ne voitti viime kauden tuplamestaruuden ja teki tämmöisen hienon kappaleen. En haluaisi pilata sitä liialla juonnolla, pistä soimaa. No, Anetaan kuunnella tämä kokonaan. Joskus vaan on rankkaa. Niitä hetkiä varten mä haluan, että sä avaat sun syvälle ja annat laulu mennä sinne. Ehkä tää auttaa sua, niin kuin tää meitä. Mä olen vuori, mä olen tuli, wow, mä olen suurin, kaikista suurin. Tämä saa toivomaan tosiaan, että HK ei voittaisi enää tänä vuonna, koivon, jos on tällaista luvassa sitten. Oli hienoa, se Aki Riilahti puhuu, puhuu siinä jos vaiheessa. Antaisin myös tämä viisi loppuesteeksi. Joo, tupla mestari, olis toi sitten joku suklaapatukka mainossa? Eikö tuplapatukoita ole vielä olemassa? Tota, hetkinen. Miten se meni, se Riilahden? Joo. Mä, <rattopatukka>. <simuksen> Kun Joo, mä Mä oon odottanut. Mä on odottanut. Mä oon odottanut. Mä oon odottanut. Mä oon odottanut. Mä Mä haluan, että kaikki tuplamestarit laulaa nyt. Se on ihan ok oitte. Vielä <tos> kerran. Tämä <tos> vetää se kyllä. Eikö ole ei hiljaiseksi, Pere. No, mitä sä haluat? Mä haluan, että kaikki tuplamestarit laulaa nyt. Se on ihan ok oitte. <tos> <tos> Ota tästä vähän vielä taas southbox viestejä sen jälkeen jatkamme totuuden etsimistä jalkapallosta. Paskiksi, että viimeinen paskis. Ja sitten jatkaa eka viikko. Ja Ira Länsi-Helsinki laittaa viestiin, että miten studio studioon näkee. <laughs> ja Raitseet, Olen oli... kiitollinen, että ei. <laughs> niin luiks, luiks mä jo, että... Ö, hetkonen, Kari Runkoon laittunen viesti oletko Reiji Kekkonen ikinä siviilielämässä aviomiehisiin suhteen paitsiossa. <laughs> Okei. Okay. Ja sitten pupeelta toivotaan myös pai, paita pois. Ystävällisesti, tai, No, täällä tuntelma lämpenee. Tässä vielä, öööööööö. Mä en nyt pysty Ja, ja -ka -ka -ka kameraa toivotaan edelleenkin tuossa tänne näin. Ja Miira laittoi miestä, mä katson jalkapalloja varsinkin usein, kannatan joukkueita pelaajien ulkonäön perusteella ja olen nainen. Finaali on, äh, finaali on paha, koska Italialla ja Espanjalla on parhaimmänäköiset pelaajat. Ei niin, just joo. Eiks sä pitäis ihan tyytyväinen? Mä ajattelin, että siellä ja Hollanti. <tos> <tos> No ei noi venäläiset käy Niin, Venäjä kyllä on aika moni pettymys. Eikö se ollutkin? Hyvä, hyvä, hyvä. Niin, no, niillä oli yksi huono ottelu ja se riitti. Niin. <hysy> niin. Itse asiassa onko se, Saksa, kun se putonut pois? Pelas, kun se annettikaa hyvää matsia varsinaisesti. Kyllä, Sitten voitti Portugalin yksi mutta Portugal oli parempi siinä matsilla. vähän, Ei paljon, mutta vähän. Mä en provosoidu. Mä sanoin, että ne voitti ainoina joukkueena neljä matsia ennen sitä, kun ne otti eilen turpaa. Mitäs? Pelkästään neljä kovaa vastusta. Okei, olisin Kreikka, joka on ihan läpihuutettu. Niin, niin, mitäs tuota to, hoikoon kappale tuli tuossa? Noi, mikä se nimeltään? Hoikoon on Suomen mestari. Siis, ketkä oliko siinä hoikoon? Tietenkin Riihelahti oli siinä mukana. Mutta oliko siinä mestarijoukkue sinä mölisi siinä sitten koko kappaleen? Vai? Miten, on Joo, kyllä. Ja siellä oli Ville Pusa johtama johtamassa orkesteriä. Ja muistaakseni tämä on Nikolai Alho-niminen nuori kundi, joka vetää nämä solot. Okei. Ja Ville Walleen juontaa Maalivahti ja kapteeni juontaa kappaleen sisään Kuunnellaan sen vielä kertoa sitten tähän näin okay. muuten Pakko. Mutta keskittyvät sen jälkeen näin Paikallisen radioda HJK-sta nopeesti mikä se tos tuli. No niin. Se lähti lopusta soimaan Joskus vaan on rankkaa Niitä hetkiä voi hetki. Haluan, että sä avaat sen Ja annat laulun laulu mennä sinne Ehkä tää auttaa sinua niin kuin tämä auttaa meitä. Ei, ei, ei, ei! Joskus vaan on rankkaa. Tää on joku, joku gospel. <laughs> <Aloitus>. <laughs> Joskus vaan on rankkaa. Niitä hetkiä varten mä haluan, että sä avaat sun sydämen ja annat laulun laulu mennä sinne. Ehkä tää auttaa sinua niin kuin tämä auttaa meitä. No, ei! Au, au, auttaa, au, auttaako, auttaako? Auttaako toi sua? Kyllä. Pakko myöntää, että auttoi. Se voisi ottaa ehkä vielä kerran. <laughs> Joskus vaan on rankkaa. Niit hetkiä varten mä haluan, että sä avaat sun sydämen ja annat laulun mennä sinne. Oot nyt avannut sun suoraan sinne muuten. Onneksi on ei paitaa, niin sydän pääsee <laughs> vapaammin ulos. Joskus vaan on rankkaa. Oh. niin hetkiä varten mä haluan, että sä avaat sun sydämen ja annat laulun mennä sinne. Mutta äh, Pauliina sini Auer, et, tota noin... Äh, mitä mä olin sulla on tässä totta sanonut, kun naiset palloa potkivatten ja se perässä juoksevatten. Mm -hmm. Niin se mihin mä oon huomiota, kun joskus tuli jotkut tm tai M -M kapat missä Suomikin oli mukana, niin sitten on pari peliä katsomaan, niin mihin mä huomiota oli niin naiset ei filmaa oikeastaan ollenkaan. Se on aivan totta. Niin, Joo, se on mun mielestä pitkä. ehkä se suurin ero. Mm. Se, että naiset on hitaampia ja sitten äh, ne ei filmaa. Ja miss, niin, mistä tämä oikein johtuu? Miehet on täysiä neitejä, mmiä. Kun he vähänkin hipastaa, niin kaikki kaatuu ja rupeaa itkemään siellä kentällä, eikä mene puoliväliä niin päästä ylös yleensä päin pois. Mutta on, onko naiset rehellisempiä? Johtuuko vaan sinne, että miestipereissä on kovemmat panokset? Mikä, mikä tässä on? Niin. Vaaditaanko tämä lopullinen totuus vai naisen mielipide? <tos> to, no, lopullisen totuuden jälkeen naisen mielipide. <tos> Eikö järjestä? <sun> naiset ensi. <tos> <tos> Niin. Mulla ei oo hajukaan. Ja mä oon miettinyt, että pitäis itse tosi paljon kehittyä, nimenomaan kehittää tätä filmaamistaitoa. Niin. En mä tiedä jotenkin, kun se on vaan niin noloa. Niin sitten... Öö, en, mä en tiedä. Niin. Miten... Niin? Toi on hauska pointti, että pitäisi opetella siitä, koska... Se on tosiaan huvittavaa, että ne kundit, jotka sitä kaikista taitavimmin tekee, niin ne osaa sen ihan pirun hyvin. Ne on treenaamalla treenannut sitten. Ajattelin, jos tuolla neljä ruuhkassa pudispela ja jota, niin ryysit, niin kaikki kaatuisivat tuhansittain porukkaa jalkaa pitelemässä ja itkemässä ja tuta, no niin, valittamassa. Ja sellaiset se muuten, että niin, ä, naiset ei filmaa, niin ne, ne ei myöskään, myöskään siis riko oikeastaan ollenkaan. Että, siis vartavasta niin niin potkassa jalkoja tota, niin alta, alta. Jos toinen on parempi ja pääsee ohi, niin menee niin, ohi. Tota mä alle okay. kyllä yhtä. Right. Olen nähnyt no semmoista. <laughs> niin, <otas jääkin. laughs> niin riippuu, että, vähän, että mitä tasoa tässä nyt katsotaan, no. mutta olen nähnyt ihan siis tota... okay. sisaritossa, että vedetään ponnarista maahan ja uh. halutaan päälle. Ja... Itsekin tota... <laughs> olen, olen syyllistynyt rikkeeseen, tai itse asiassa ihan kiinnostavaa, olin. Mm. Mm. Onko se Stadicap vai missä on se tyttöjen liiga? Joo, siis te, tuota, nappulana siellä, ja aina on aika huono tuo kärsivällisyys, niin, niin äh, silloin, jos oli tää tämä Fairplay-juttu tullut. Mm. Niin kuin ä, Suomeen kovastikin ja sain siellä keltaisen kortin väkivaltaisuudesta semmoisena polvinkorkuisena isä sanoi, että hän ei ikinä hävennyt niin paljon <tuhun> kuin silloin ja niitä kortteja todellakaan siellä ihan hirveästi jaeltu ja se oli ihan tämmöinen puhdas että talloin yhden tytön varpaita koska hän ärsytti minua niin paljon <tuhun> selvä, tytöstä mennään homoihin <tuhun> kuinka se niin, tota, niin, Kun niin paskalista voi voimme olla tota, niin, bridista huolimatta tota, niin, poliittisesti epäkorrektia niin tota, onko tunnittelut aineetkaan tota, no, niin, avoimesti homoseksuaalia hyvää futaajaa, ja jalkapallon pelaajaa. Tällainen John Fasonun niminen tyyppi oli Englannissa ja se tota... No en nyt muista kaikkia käänteitä, mutta ei se hyvin päättynyt aika muista pukuko kiusaamista ja kovasti niin. toivottaa, että jengi tulisi kaapistulos. Niin koska siis tekis vaan kaikille hyvä. Kyllä, näin on. asian asiankuluvan keskustelun jälkeen Klamydiaa tietenkin sopii tähän VPS-shot, eli siis tietenkin paljon vals pallon seuraavalle. Mutta Pauliina heitti hyvän kommentin tuossa, no, kun olimme mikrofonit jo kiinni, että naisissahan tätä ongelmaa ei pahemmin ole jalkapallossa. Niin, että pysyttäisiin kaapissa. Niin. Joo, ei. Mä en tiedä, riittyykö tästä ihan samaan kuin, että naisten filmaa, niin ne ei myöskään tai on rehdistimpi hmm. sitä, mitä on. Mä en, joskus ennen kuin homot olivat niin yleisesti hyväksyttyä, että noin 10 kymmenisen vuotta sitten vähän vajaa, niin he oli Hesarissa sunnuntaisivulla oli iso juttu leskojen ur, urheilusta ja näinpä pois. Siinä oli muistaakseni niitä että ja jääkiekko oli puolet olisi leskoja, mutta Fudiksesta mä en muista sitä. Voisiko sinnekin? Sinä varmaan kuitenkaan puolet taida kuitenkaan silleen olla. Ei varmaan, mutta veikkaisin, että prosenttiluku on aika iso. Joo. Veikkaapa nyt noin noin, niin kuin näin, niin kuin näin, niin kuin noin, niin kuin Brighton lopun kunniattomuudeksi. kalkit, 30, okei! 1748 Helsingin edustalle ryhdyttiin rakentamaan Suomenlinnan merinlinnoitusta, jota jo tuolloin kutsuttiin Pohjolan Gibraltariksi. Tämä on Radio Helsinki. Viettelevän hyvä loisteen terassi on nyt avoinna arkisin kello 11.30 alkaen ja lauantaisin kello 14 alkaen. Tarjolla raikkaita juomia, herkullista ruokaa ja upeat näköalat Helsingin kattojen yllä, arjen yläpuolella. Ravintola Loiste, Kaivokatu 3, 10. kerros. Tervetuloa! Mitä tulee, kun yhdistetään Michael Monroe ja Tuulisähkö, Neulamuikut ja Nightwish, Hans Välimäki ja Snoop Dogg, Saaristomeri ja Pulp, The Guardians ja Champagne-baari, Hiekkaranta ja tuhannet bailaet sekä Jusu. No, Tosiaan on tietenkin Rock. Turun Ruissalossa 6.8 heinäkuuta. Lippuut alkaa 70-tiketistä ja lippupalvelusta. Lisätiedot ja koko ohjelma ruizrock.fi. Mm -hmm. El Mundo, Radio Helsingissä, sunnuntaisin. Laatutunnelmaa ja melkein mitä musaa vaan. Rokkia, jazzia, fiiliksiä ympäri maailman. Kaikki on mahdollista. Onasentää sunnuntai. El Mundo, sunnuntaisin kahdesta neljään. Tämä on Radio Helsinki. 1742. Tack. Die tick, geht keren schön wie. Täht immer ihana vai mitä sanoit ymmärtää? Tää on saksalaisella sitä ja paljon muuta. Siis tota tataan semmoinen että kun kotijoukkue pelaa hyvin niin tällä tota tätä usein laillaan se katsomossa. Mikki Mickey Kraus oh, vai. Mites tää menee? Se laulutaan. Oh 5 Sur. Sinne päin. Heitten mä näitä tässä viestejä No, fiesta Onpastaa tullut viesti! Aloitetaan tuota viimisistä, mennään tuosta niin niin, miksi homojen toivotaan tulevan kaapista ulos, mutta heterona ei tarvitse tulla? Eihän sillä pitää pitäisi olla mitään, mitään merkitystä? Ei, ei, ei, pitäisi, ei, mutta kuinka monta... Kyllä, kyllä hetero, tota, niin, pelaajat täyttäytyy miespuoliset tyttöystävien kanssa, mutta eipä ne poikaystävien kanssa julkisuudessa on näyttäytyneet, että, että siinä mielessä. Ja, ja sitten Jardella on laittunen viestin, DJ Kekkonen on mun entinen juniorivalmentaja, tosi mukava valkku. Onko se valmentajana, no, on valmentanut jotain joskus? Se on vimpan päälle valkku. mukava valkku, mutta kyllä jardel pistää Hihoi. vähän värikynää siellä. Siinä valmennat siihen ihan oikeesti? En, mä oon vetänyt jotain yksittäisiä treenejä pikkuskideillä joskus kauan aikaa siitä, mutta Jardelle ei ollut yksi niistä. Voisit sä vähän demonstroida sun sieltä kun sä joukkue hyökkäin, niin tulla sieltä, jos sä Hei, mä voin kertoa sen, että mä jouduin näille pikkujunnuille silloin, ne meni Hesakappiin, ne pelas pienen kentällä, niillä niille ei ollut paitsio. niin mä jouduin myös niille opettaa sen paitsio silloin aikoinaan. Tää itse asiassa ollut eka kerta. Ja mä oon myös ollut muutaman vuoden jalkapallon erotuomari, että sielläkin on joutunut niin kuin vähän, vähän tulkitse niitä paitsi-osääntöjä. Hyvin mielein, niin. Mutta Mut pikkujunnuin vaan pitää neuvoa, että sukille vaan. <laughs> Isokin se... mies kaatuu, kun... <laughs> Miten kun on? on, on Muuten, vaikka katsoin joukkuetta niin toi, toi, toi, on hyvä neuvo. Kannattaa kuunnella ottaa opiksi. Tulee terveitä urheiluohjelmia. Tervet kädet. Joo, älkää ihmettele, näin ne ole pikkujutut menkään sukatielassa kentälle, koska tulee sukille. Ehhe, ehhe, ehhe. Mutta, mutta siis äh, sekattiin, että äh, paljon kun tulee tuomioita, kun äh, toiselle joukkueelle, to, kun tuomari totain, on, on ja niitä tuomioita, niin kotijoukkue. Tuota, saa vähemmän tuomioita tuomarilta kuin, kuin vierasjoukkoa, mutta toisaalta voisi kuvitella, että kotijoukkoa ylipäätään tota, no, niin pärjääkin paremmin kotiyleisön tuesta, niin se johtuu myöskin siitä sitten. Mitä luulet? Näinhän se on. Kyllähän kotona hyökätään aktiivisemmin ja vieraisissa on luotavampaa vähän puolustaa enemmän ja yleensä ne josko puolustaa eikä ole pallossa, niin niitä on aika hankala rikkoa. Nämä tilastot ovat aina vähän semmoisia, niin kannattaa suhtautua varauksella. Ne on, mutta nyt kun meillä on tällä tuomari, eli natsi paikan päällä. Niin, mitäs, mitäs yritetään nyt saada noita filmaamista pois, niin mitäs jos sovittaisi ja, ja, tota, niin huo, törkeästi pelaamista, niin tai ei välttämättä törkeästi pelaamista, mutta reilua peliä enemmän kentällä, niin sovittaisi niin joka rikkeestä. Nyt, nyt tulee rike, niin ei välttämättä tulee mit, mitä muuta kuin tulee tota, niin vapaa niin kolme rikettä, ää, siis jokaisesta rikkeestä varoitus kolme rikettä ja ulos. Niin eipä, eipä, siis silloin, jos, silloin, kun jos joku rehdisti pystyy ohittamaan joku toisen pelaa, niin ei, ei pahimmin revittäisi kuule tota, noin. Niin naa, Paidasta ja mistä annetaan nykyään keltainen kortti, silloin sitten tuli sitä automaattisesti punainen sitten. Niin silloin, olisiko silloin taas ne ylivoimaiset liian ok, liiankin sitten, että... Lappuun pelaajat. <laughs> niin aluksi, mutta ei, ne tietäisi, että mit, mit pitää pelata rehdisti. Olisiko on, se mahdoton tämä on rehellinen kentällä hyvänen aika sentään? Mun mielestä se on itse asiassa... noota vähän tapauskohtaista, mutta ei se ole hassummassa balanssissa. Rikkominen kuuluu myös lajiin. Ei... Ei nyt lähdetä heittämään kaikkia pihalla. Aika herkästi lähtee nykyään jo esimerkiksi takapäin tulevalle joukkueelle, niin se on saman tien pihalla. Joo. Mitäs tota, jos laitetaan joukkueelle niin tietty määrä, jolloin ne saa NS-loukkaantua. Luulisin, että jos on kymmenen kertaa on, pyöritään niin kuin kentällä ja pyöritään että toto, että apuja ja näin päin pois, niin se on, al alkaa meni jo varmaan yli. Niin sovittaisiin kymmenen, ei vaikka kymmenen. Että tota, no niin sen jälkeen ne, ne, filmaaminen, filmaaminen loppuisi jossain vaiheessa peliä sitten, koska tato, alkaa tulla, niin kun tulee virhetila koripallosta täyteen, niin tulee vapaa-heittoa, niin se olisi vähän sama periaate siinä niistä. Joo, jossa rupeat pitää kirjaa. <haha> niin. Näistä henkilökohtaisista virheistä ja kaatumisten määrästä, niin mä lupaan tulla erotuomariksi, joka tuomitsee sun sääntöjen mukaan. Selvä. Ihanaa. Minä, minä, minä katsotaan sääntöjä. Kumpi on, tässä on saksalaisi. Mulla on vielä yksi ehdotus tähän näin. Kyllähän nolla -nolla matsitkin voi olla hyviä. hyviä matseja, varsinkin valmentajatikkaa hyvästä puolustamisesta näin pois, mutta keskivertokatso ei hirveästi innostu välttämättä siis pelkästään hyvästä puolustamisesta niin miten jos olisi tämmöinen, näin normaali no olisi eri asian näin MMM-skapat, kun olisi ihan kolme matsia pelataan, ketkä menee jatko, mutta sitten näin normaali-sarjapereissä niin jos patsi päättyy nolla nolla, niin sitten laitetaan loppuun ja se pumpi hävii sen, niin siitä otetaan puoli pistettä pois Takula näkisi maaleja, kun mennään katsomaan pudismatsia. Takula, takula tulee ainakin yksi maali siellä, niin... Niin. Älä naura! Na, naura, mun pää räjähtää. Mä en halua mitään jääkin laukaus, kilpailua, millä nimellä ikinä se kulkee. No nyt... En anna yhtään siimaa. No onhan nytkin rankkariskaapaa niin, pudiksessa. On. Tullaan ja se on hieno draama, mutta. Mutta niin mut niin olisiko se niin hieno draama, jos se olisi sellainen arkinen kokemus joka helkkari Fudismaatissa? Eh, no ei, se nyt joka helkkari. Ei, eihän se olisi niin hieno draama, mutta ainakin tota, tulisi maalia. Ihmiset näkisivät maalia ihan takuvan näkisivät maalia. Mä, mä tykkään nimittäin, jotkut sitä mieltä, että, että, että ei, ei, Rankariskapa ei, Rankariskapa mutta Muista, että ne on aina hieno draama. Mitäs mieltä, Paulina? No yleensä se tietää sitä, että. Peli on useimmiten ollut aika tylsä, niin. koska se ei mitään olla saatu aikaan niin kuin itse peliajalla eikä myöskään sillä jatkoajalla, yleensä se on vähän sitä puudutusta, mm. mutta joo, siis kyllä mäkin tykkään rankkareista. Joo, niin. Että ja miten, mikä muu keino olisi sitten pä, päättää, joskus se pelasivat uudemman kerran niin loppuun tulee vastaavaan, mutta ei sitä oikein nykyaikana pysty sitä tekemään. M miten, miten... Ja koliko on käytetty EM-kisoissa. Onko? Okay. Oh. Italia Italialla voittaa neuvostoliiton joskus 60-luvulla kolikoheitolla. Meni finaaliin, pelasi tasa ja voitti uusin. Aha! Ohi, ohi, ohi. <tos> Mitäs oli, kun joskus oli tämä kultainen maali, että, että, tota noin, että kun tekee jatkojalla yksi maali, niin sitten matsi loppuu siihen niin. niin sitähän luovuttiin varmaan sen takia, että pelattiin niin varovasti sitten, että oliko se hyvä päätös. Joo, ja sittenhän oli myös hopeinen maali, eli pelataan se... Ja niin puljat ja loppuun, joo. joo, aivan. <tulut> Jorkia sääntöjä molemmat. Pitäisi vielä sitten, että E-Maskapossa ei pelata pronssiot tuloa, onko tämä hyvä? On. Lopullinen totuus. Erittäin hyvä asia. Joo. Siis, mutta siis, mä voisi kuvitella, että on sillä joukkueella, joka tota, on niinku pelannut... Taito, niinku, siis, se, se on niinku positiivinen asiat, ne on päässyt niin pitkälle, jolta jo ei odotettu niin paljon. Niillähän olisi panosta siinä niin, mutta... Eipä, tai Saksaa kiinnostaa nyt sitä bronssipelin pelaaminen nyt, tällä hetkellä, eikä näinpä pois. Mutta jos, jos siellä olisi vaikka joku Ukraina, niin kyllä, kyllä niillä panosta riittäisi. Niin, jos mun mielestä että noi bronssipelit olisi saada kaikista urheilulajista pois, mun mielestä jotenkin, että sit kaksi häviää ja asia keskenään yrittää jotain niin ei. Tuo, tuo, hei, ne peukaloita, että näyttää aina hyvältä. Ihan kikki buffoonina annoin nyt Pauliinalle peukkuun. Hieno puheenvuoro. Pitäisikö ruveta tullettamaan ilman paitaan Pauliinan nyt tänään maalia? Hei, mitä, mitä mieltä te olette muuten näistä... Vaalituulitukset, niitä on tullut kaiken, kaiken totti Tottihan on laittanut tämän peukalon suuhun, kun kakara on, se on, se on Miksi ne enää jaksaa? Se on niin kärsinyt infla, inflaatio ja osaan. Ja sama se vauvahellyttely, että on niinku vauva sylissä niin, ja Ei näitä, <laughs> joo, kiitos. Pidetään vauvat kotona. Mutta toi joo. Balotellin tuuletus eilen oli kyllä aika tyylikäs. Joo. Paita ja aikamoista äijäilyä. Se, jos Italia vie nää skabat, niin mä luulen, että siinä on se ikoninen kuva, josta niin. nämä kisat Ei, Oliko se oikeasti tyylikäs? No. No ei tietenkään. Mutta hän aika saksalainen, Tommy, on saksalainen homopornon, nahkapornon ystävä todennäköisesti. Mä en aina tykkää, kun Saksa saa turpaa, sen takia mä vaan filmitän. Tyylikäs oli vaan, vähän radioaktiivivalinta. Se oli muistettava. Niin, ei välttämättä tyylikäs. Mutta eikö se aina tullut lappukottaa paida pois? Kyllä, mutta olihan se arvostettu. Mitäs mä olisin valmentaja tykännyt, to, kun se seuraava, sä sanoit, että varoituksen siihen perään sitten, niin. Tota, no niin, niin brää, jos se ei olisi. Se olisi ollut hyvin balatellimaista, maista mutta nyt äijällä oli jäitä Stetsonissa. Hyvä homma. Mites muuten... Otetaan tähän yksi biisi vielä ainaskin. Ehditään. Äh, Nimittäin tätä on toivottu. Tämä on ilmeisesti joku vi vi virolaajaneksi, tuota, niin Hen Henrik Sal Saller, jalkapallo on parempaa kuin seksi. Yes. Pauli, on tuota mieltä. Mitä tämä kertoo sinun parisuutteestasi? Äh, Paitalaiset pois. No ei, juhu! on tullut viesti, että mitä, mitä vitun mielenkiintoista olisi, että jos molemmat antaisivat että ensin varsuttajalle taktiset maalit sitten vasta pelaisivat puolustamisen arvostus, kun ne on. No kun toinen antaa, mutta toinen niin ei näin annakkaan, niin sitten 1-0 johdossa, niin enpä me uskaan, että ruvetaan niin maalia tuolla tavalla antelemaan. Ja aina laittoi viesti, että miksei paitaa saa ottaa pois tullituksessa. Jossain vaiheessa sai, mutta sitten siihen puututtiin. Äh, natsi kertoo. <laughs> no, no, just niitä juttuja, joista Natsit kertoo. Tota. Nasskisoissahan, niin, niin... Siis noin se nimenomaan meni. Mutta näissä kisoissa Niklas Bentner näytti alushousuja, jossa oli vedolliantitoimiston mainos ja sai Joo. siitä ihan hyvät sanktiot. sanktiot. Hei, tässä on tullut viestiä, on laittunut viesti. mites tää mennäkään. Maalittoman ja maalillisen tasapelin pisten laskua pitäisi tarkistaa yksi yks pelistä. Molemmille kaksi pojoa, 0, -0 tulosta yksi ja voitosta neljä jota tai jotain tollaista noin. Niin näpitiirti. Joo, ei mulle, ihan. ihan kiva, että nähdään maalia, mutta 1-1 2 tai kolme... 0 on noin ehdotukset. <laughs> Eli <lisää> ehdotuksia, kiitos. J. <laughs> B. -G. Yeah. ja Jarppa, Loksahtele, miten sirka taa tai miten olla aina sama sirpan on nyt sitten sunnuntaina. Kuvi voittaa, kumi voittaa, kumi voittaa. Italia. Kylmä tuli jo vähän Italian puolesta puhuneeksi. Se tarina kaipaisi hienon päätöksen. Italialla on tavallaan nousujohteiden... Turnaus menossa oli siinä mielessä. Mutta toivoisi kyllä Espanja. Mutta toisesta Espanja on jo kaksi kertaa voittanut. Niin. niin Ei oikein sillä. Nyt ne en... alkaa olla järistäkin pikkuhiljaa. Päästään asiaan. Oma paikallaan, kymppipaidallaan. Kolmella raidalla pihapeleistäkin joka kunni maalei, kova jätkät rohkaisivat jopa mundiaaleja, kun ne oli itekin niitä kehis, meri maju ringistä eikä lehis, mun jäi nyt mieleen, no. mitä vuosien varrella tapahtui, huudiksessa on kaiken maailman tämmöisiä trendejä, niin muistatteko se mitä nenän teippiä, oli jossain? Kyllä, <hämmin> kyllä. <hämmin> Tosin oli. Kaikilla velkeillä oli, että kuka saa paremmin. Mikä, mikä, mikä idea siinä oikein oli? Ei siinä ollut mitään mutta. Nyt kaikilla on näitä tällaisia lihasteippejä, sinisiä. Muun muassa balotelli kun tuuletti, niin sillä oli niskassa ja selässäkin. Joo. No on nyt tämän hetken nenätöity. Tässä osittain Jari Littmasen tulee britistään tehdä leffa. Tuossa on seuraavaksi toiseksi paras Suomi-pudispelajahan on tietenkin tota, no niin Sami Hyypia, niin Mä näen just kuvan, missä voikkaa. Jos tulee Voikkaa, se lukee Welcome to Voikkaa, ja Jari, eikö siis hyppiä ja kuvaa siinä. käy ulkomaalaisia voikkailla ihan jatkuvasti, että kannattaa laittaa se englanniksi. Nimenomaan ainoastaan englanniksi. Mä kävin katsoin Jarin patsasta justiinsa Oho! keväällä. Joo. Joo, ihan tämmönen pyhinvaellusmatka. Hienoa. Se oli semmosen roskalaatikon vieressä. Se näytti surulliselta. <tos> Nyt mä löisin tätä... Tämän mitä täältä tänään. Tässä on myös muita, mitkä oli nyt liittäessä pari viikkoa sitten, kun ilmeisesti tämä TV liittäisi, kun ma, maatsit, tai jos oli alkamassa. Tässä on muun muassa keskeen, Hannu-Pekka ja niin, Hänninen. Keskeen, se syötetään keskeen. Se on mikään kuin helvetin keskeen, vaan keskelle, Urpo. Mutta tässä on tota noin... Moppismi, siis tämpäs niin niin itse selvitin selvin asiat mitä ikinä ollaan ja osaa selittää silloin. Tas on kun meitä maa no niin kun meitä maa hetkenni kun meitä maa alle ja eivät olleet, mutta tärkeintä sitten huolemaatta tai ehkä juuri siksi. Toi toi niin kerta kaikkia. Voi Matto alta. Mutta täällä kaalo pikkuhiljaa. olemmeko haluatteko että sanoo joku loppua vielä jotakin. Ole ole ole. Enlistaa. Katso eikse aika hiva, eikse aika hyvä, eikse aika hyvä. Gol gol gol gol. Mitä sanoit toste edellisestä biisistä? Joo. Mä en ymmärrä, että miksi Jari ja on sekoittanut sen selänteen sinne. Olisi vaan keskittynyt kymppi. Su sun mielestä mm -hmm. jää Joo, meni ei, vähän fiilistä. Fudisiltaan <laughs> sotkettiin nyt vähän liikaa hoki. <laughs> Joo, mutta se oli tässä näin hyvästi ihmiset. Paskis palaa elokuun eka perjantai tonteelle. hei haissa, painakaa, Valon läpsettä siikäin, ei mikään on niin ilman kuin kulkea ensiä katuja. Mm, Keskaiska, kun taivas hoikuu valoa ja niin minä kävelen kohti meren rantaa, missä tuli vapana kulkee ja syle. Taas kuljetaan valoon päin, minä. Mikä pari, valon lapset käsikkäin on yleys ohi. Taas kuljetaan valoon päin, kevät minä. Mikä pari, valon lapset käsikkäin. Ei mikään ole niin ihanaa, kun Meren kantaa ja tuuli ulopalle, viilan huutoni kantaa.